Так, не знайшовши першої фрази, майже відчайно натиснув на кнопку. На сизому, не наче вкритому паморозю екрані, засвітилася жовта цятка. В кімнаті війнуло морозним духом, легкий вітрець обвіяв мені лице, чи це мені здалося. Далі екран засвітився голубим сяйвом, трохи пригас, і з його глибини виплило марічене обличчя. Задумане. Ледь усміхнене, таке знайоме, але якесь чуже. Обличчя тонке, навіть витончене. Ніжне, чітке підборіддя, рівний ніс. Ледь помітна родима цяточка зліва над верхньою губою. В губах щось дитяче. Одухотвореність і умудренність. І водночас наївність у великих, широко розплющених очах. Наївність, безпосередність – то карб з дитячих літ і водночас гострота, проникливість, властива тільки їй. В серці натяглася тонка вібруюча струна. Там заболіло, хоч я знав, це фото чи якесь його перекопіювання в іншу технічну сутність. Марійка подарувала мені це фото ще до одруження. Фотографувалися в селі у палісадничку, за нею віночок в мальв. Вона у рясно вишитій українській сороці з коралями на шиї, Ще прапрабабусиними. Така вона й на фотографії, Вон над ліжком, плямою в спаленці з більмом єдиного вікна. Я вдивлявся в її риси, мов би бачив її вперше. Вивчав і думав, Я вже пережив жах Марійчиної смерті І не знав, з ким, з чим маю справу тепер. Як матися? Як бути? Подумав, найкраще було б вернутися у наш старий світ. Найкраще, а може, найгірше. Мене огорнули неспокій і тривога, хоч не мав сподіватися на щось недобре, але й не почував душею порами тіла її присутності. Враз щось стиснулося в серці, я подався вперед. Марійко, здрастуй, вичавив. І враз спазми стиснули горло. Голос застрімтів, як і рука з пультом. Сльози підступили до очей. Я знав, що плакати не можна. І ледве тримався. Це я. Я вдома, Олешку? Я? Ні, я. Так, он наша шафа, стіл. Ото твоє фото. Ти мене кинуло до екрану. Фото? Але ж я не фото. Не фото. Я спітнів Безглузда балачка Чи так буде й далі? Я оце вернувся з відрядження Бачу милий втомлений Синці під очима Милий і сама подалася до мене Ти мене бачиш? Вирвалося і трохи не запитав Як, яким чином вона мене бачить? Адже переді мною фото Так казав Семен Бурда Поклав Не розпитувати ні про що таке Що за екраном там у ні, Чи бозна де «Було важко? Що за відрядження? Ти мене не бійся, милий, будьмо як колись!» Трохи попустило, почав розповідати про дорогу, готель, всілякі робочі клопоти, говорив і говорив, боявся зупинитися «То ти побував у наших краях, голос був теплий, і марічен голос, він заспокоював, тільки в райцентрі «Як там? Як скрізь? Були вибори? І кого ж вибрали?» Невже це їй цікаво? А що їй взагалі цікаво? Бізнесмена. Балотувалося їх кілька. Один масляний, другий олійний, третій бензиновий. За першим їздив рефрижератор з маслом, всім виборцям по одному КГ масла. За другим з олією, по літрі олії, за голос. За третім бензовоз. І тільки один претендент, журналіст на велосипеді. А ти з чим, запитують його? З чистим серцем. Котися звідси, вибрали масляного. Дурний наш люд продається за кілограм масла. Довели до ручки, щоб потім дешево купити. У нашому селі не був. З усього я найчастіше згадую наше село, школу, наше знайомство. Ти пам'ятаєш? Вона вела в спомини, і я охоче пішов за нею. В школі вона оформляла стіннівку, малювала плакати, робила хороші витинанки, композиції з листя, квітів, кори дерева. Поступала в інститут іноземних, не поступила. Вернулася в школу піонервожатою і знову малювала. Діти ходили за нею, як курчата за квочкою.